Que vències a dormir em va picar el mosquit no és un programa de 100. És un programa de 105.8, traduidors i tant de 4. Els propietaris del Caperrua han llicenciat el programa. Incloent la seva banda sonora original, Contingut en aquest espai només per ús domèstic amb la prohibició expressa de la seva utilització en ràdios comunitàries. Tots els altres drets queden asseguts. L'encisedoronit par 8ena. Expedient número X. Qualificació moral patètic. Tetamira Ah, què tal? Com anem? Ja tornem a aquí, els de l'encisat de la nit, sí, sí, sí. Bé, ja va bé. Cada setmana aquí, això és bo. Sí, però avui amb un petit canvi, eh? Sí. Tot s'ha de dir. Quin és aquest ets? canvi? No, no, no el sé dir. No? Uh, L'Oda, l'Oda enregullada. Està... Que parli, que parli, vinga. Hola, bona nit, què tal? Ja? Està constipada. L'Oda, l'Oda, l'Oda, oh, sí. no, no és l'Oda, l'Oda, l'Oda, l'Oda, l'Oda, l'Oda, l'Oda, l'Oda, l'Oda, l'Oda, l'Oda, l'Oda, l' Vinc de Breda Bé, bueno, vinc de Breda, de Via Ah, és en Xavi Estrada, sí, sí, sí, hola Bé, amb aquesta nova modificació farem el programa d'avui que tractarà, digue'ns-ho Xavi de bandes sonores originals Efectivament i res millor per començar aquest programa que posar una fantàstica banda sonora original d'una pel·lícula molt i molt guapa. Molt bona És el tema principal del Jorobado de Notre Dame interpretada per Luis Miguel. Mare de Déu. Sueña con mañana un mundo nuevo debe llegar que It's impossible if you are decided A dream that there isn't a border If love is without barriers, don't look ha semblat aquest fragment, aquest preciós fragment. Subnolent. La... Com digue-vos? Subnolència total. Mm. Ho sento. Malgrat. Us ho he deixat per terra, ja em mira malament. Bé, encara que el Raúl no li gradi si algú la vol tornar a escoltar, pensem que el dia 4 de setembre ja, d'aquí 3 dies, surt en vídeo. L'hem de comprar. O si no, que es truquin. Hem de posar un fragmentet per a tot. El 4 o és el 3? 4... Eh? Quatre, com les quatre, quatre barres. Quatre. Quatre. Bé, I l'heu vista? La pel·lícula o què? No. No. no. no. Tu? Jo sí. I què tal? I sí. em va agradar molt. Eh? Sí? Sí. Què ens sí. has de dir per això de la pel·lícula? A mi les pel·lícules de Disney m'ha agradat molt. I... Però totes són iguals. Sí. Pff, no, no, no hi ha diferència. Què vols que et digui? Em vaig emocionar. Jo el que sí que volia fer una petita apreciació i és que si algú va veure la pel·lícula i en un moment donat va veure en quasi Quasimodo uh, fent una cosa una mica estranya. Mentre que, mirava... Què vols dir això No sé, veure... que ens ho diguin els nostres oients, perquè jo ho sé per hipòtesis, jo ho he sentit, jo tampoc ho vaig veure, però si algú va veure que ens ho digui fer... Però veure, vas què vas veure, veure ara, Una estranya, cosa estranya, què vol dir? Ara que s'estava tirant baix d'un marge, que jo que sé... Sí, no tanquis els ulls d'aquesta manera... No, no, va, sí, digue-ho. Digue digue. Desembotxa. És a dir, home... Uh... Jo a vegades escolto, la, a vegades, cada dissabte gairebé, escolto la finestra Indiscreta, de la Competència Catalunya sí, Ràdio. Sí, ara no entrem oi, de tant. Bé, som millors nosaltres que això. Sí, I i l'Àlex Borina va dir que en quasi Quasimodo, sí. mentre l Esmeralda entrava a la catedral de Notre-Dame, es masturbava. Pues ja, que ha de fer! Pobrot! Jo, <laughs> jo no Allà. ho he vist. Com vols que en una pel·lícula per nens Faci aquestes coses. Però, home, doncs, no, no sé què, home, què fet, no és un pecat, eh, però... No. Eh, Tant ja, com per però... Jo no vaig no veure... No sé, jo no l'he vista, eh, però... Home, tots hem sigut un caralla, home, no ho fotem. Sí, però... Pues ja està. Home, una pel·lícula de Disney. Ho va dir l'Aleix Gorina. Però si tu pensa... L'Aleix Gorina, quasimò, d'una ment. jo l'Aleix Gorina hauria, hauria de tornar Ja no sí. és una pel·lícula una mica... És a dir, hi ha, ha trossos que són una mica violents pels nens. És a dir, és pels nens, però clar, si ets nen no ho entens. Ara, si uh -huh. la veus ja d'una mica més gran, dius, ostres, quina pel·lícula més bèstia. Clar, i per això deuen venir tots els traumes infantils... Però bé, si algú ha vist, que ens truqui i ens ho expliqui, i em dongui la raó o me la tregui. Recordem el telèfon? Vinga. Que si no vinga. diuen que no el diem mai. El 864, el 865. Molt bé. Doncs vinga, continuem amb les pel·lícules. I ara, la propera banda sonora que escoltarem, és una pel·lícula de la qual va fer molt famosa la seva actriu. Tracte de Pretty Woman, interpretada per Richard Gere i Julia Roberts. Molt ben interpretat Després ho dicem. Doncs som-hi una altra mostra, d'una altra banda sonora, original, eh? i d'una pel·lícula d'amor, Sí, perquè el programa d'avui, de les bandes sonores d'avui, com ens diu l'Anna, de quines pel·lícules són? Pel·lícules d'amor. Clar. Estem tendres, a la Aquelles bandes sonores que ens fan sentir, que ens recorden. Bandes I sonores que margen la nostra vida, mm. com diem a les enquestes. Sí, no exageren tant, però bé. Bueno. Home. Una camí sí que m'agrada molt és la pel·lícula de Sayuno con Diamantes. M'encanta aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula sí que és d'amor. És molt maca, amb molts sentiments. I a més a més, per tot això va rebre dos Oscars i un concretament per la cançó que escoltarem tot seguit, Moon River. I els actrius famosíssims, George Pepper i Andrew Hepburn. George Pepper pensem que és l'Aníbal Smith de l'equip O. No, bueno, no, no ho barregi ara aquí, veure, que no, no queda home, bé. No eh? no és el seu millor paper. ja eh? no us portava. he dit que ho digués. No és el seu millor paper ara. No. Aquí, Va. aquí. Vinga, escoltem-la. molt maca, eh? Em salten les llàgrimes. Eh, que és molt maca. A més, jo no sé si... no sé, qui hi poseu unes cares molt així, però és molt maca, aquesta pel·lícula. Jo me'n recordo que en un moment, quan ella la canta, la que es posa a la finestra... Mm. El que passa que no sé quin instrument toca, ara que penso. Una guitarra. No és una guitarra, sí. és com una guitarra d'aquelles... Sí, però... d'aquelles... No ho sé, és un instrument tot estrany. Bé, si algú sap quin instrument és... Sí, jo sé que són d'aquelles llargues. Avui tenim molts dubtes, sí, eh? Que, Esperem que ens trobi molta gent. Jo n'he vist la pel·li. Quin telèfon és ah, ara? Ah, el 864, el doncs vinga, eh? ja sabem, portem dos dubtes. Quin instrument és el que porta l'Andrew Hepburn quan toca aquesta cançó i què fa en Quasimodo es diu, o per no qual, de Notre Dame, sí. quan veu l'esmeralda. Per mi que fa aquestes coses. Fa. <ríe> Home, es que no l'he vist, és... eh? no vist, però què pot aspirar, per favor? Oh, oh, oh, Bé, el títol for. aquest de Desayuno con Diamantes és una mica que oh, egoista, no? Si no hi ha diamants, no hi ha amor. Oh. A mi aquest títol A em jo sona jo molt li... la Pentera Rosa. A la Pentera Rosa? Sí. Mm. Hey. Ah. Sí. sí, ja ho sé, mireu així, però... És, poli... és una pel·li dels anys 60, no?, més o menys, suposo. Sub-70, pico sent. No sé. És que un... això sí. no ho No sé. Tu què havies llegit, Neus? Uh, M'ha despistat. Ah, no, he llegit el llibre, i, mm. bueno, com totes versions, el llibre acaba diferent, que la pel·lícula. El llibre acaba malament, ella se'n va, i es queden els dos... Oh. Però clar, una pel·lícula oh. una no, pel·lícula no pot acabar malament, malament. I, bueno, i el llibre no els diu així, diu que el senyor no, en Tiffany o el Russo, no és diferent, no estan... I ja que el parlem ara de diferències entre llibres i pel·lícules, podríem explicar una mica la importància que té la música a les pel·lícules, especialment a les pel·lícules d'amor. I no només són amb... aquestes, són totes. En totes, la música desperta sentiments, la música et fa sentir nostàlgic, Sí, posem que sí. Posem? Posem que sí. Home. Home, depèn de quines músiques, no, però et fan sentir nostalgi. No, clar, hi ha músiques per tot. tot. tot. Que, que de bandes sonores n'hi ha tota mena. Uh -huh. Però estem parlant de les pel·lícules d'amor, companyia. Ai... Sí, sí. Tot s'ha de dir que al següent programa parlarem d'un altre tipus de bandes les sonores. Les que en les restaran d'avui. Efectivament. Per això ja recordarem al final. Ho podem dir que ho Sí. Doncs vinga, què us sembla si anem a escoltar? Unes, flamants, enquestes que van a fer l'altre dia. Eh? On? Oh. Oh. A Breda, al barri Breda. del Bon Repòs, que feien la seva festa veïnal no, al no, sopar. Fiu, que llavors sí. els altres barris se'ns emprenyaran si ens Ah oh, no, home, no. Oh. Ja hi anirem, també. Bé, doncs escoltem. Bé, la festa major estarem per allà com els vampirs. Ah, us... esclar. i les sants. Home, esclar, ja la teva teca. Materialista total, ja ho sé. Vinga, escoltem-les. Vinga. Què vol dir b s s o Hola no. no. sí. dir en anglès versió subtitulal, ai, versió titulada en eh, original. Ah, sí. Espera, no, la versió original, espera. versió original, en català. En català. cos ja hi marcat. Una pelota, a la fora. No. Sí, que okay. okay. vayan. No, no, no, casa Sí, el sí, sí. B-S-O, en el món del cinema. Són cicles. És a dir... Com G -E vol Comunitat Econòmica Europea. Doncs B-S-O vol dir... Versió. Versió, què veig? L'última original, no ho sé. I la romici? Subtitulada original. Versió, subtitulada original. Tu versió, ho passés amb ve alta. Dés això, en el món del cinema. Descapi, això no. Això és de l'època ja. No, no, és tot és de l'època ja. Que vol dir? Que vol Dona'n un Òscar eh? Dona a la millor pel·lícula que, que té la millor banda sonora. Dona'n un Òscar que té la millor banda sonora. Uri... Uri. Uri. Uri. Uri. Uri. No, sé no, no. No. no veus que han vingut una mica de xampany? No sé, <ríe> aneu a les jovenetes. Tampoc, eh. tampoc, tampoc. No, doncs no. mira, ja tampoc estem igual. Molt <ríe> no no difícil, no ho estan. No, no, sàpiguen mm. tu no. Ja hi venim, a les jovenetes. home, vinga. Sí, vinc. home, vinga, va, què? Va, engegues. Carmen, va. No, idea. no hi deies? B-S-O. B-S-O. B-S-O. Després Boc. direm si vol dir això, però ara no vols. Fins i tot donen un nostre a la millor B-S-O. Boch! Boch! Boch! Boch! Boch! Boch! Boch! Boch! Boch! Boch! Boch! Boch! Pots que més? Bon. A mi diu la per la música, per la música, No, no, no, no! música? Pots No, és sobre la música, però... No, és sobre la música. Sobre la música ja ens hi comptem. No hi surt la paraula, la música, però ens hi constem. No, eh? No, eh? No, eh? No. No. Sonora. Original que ha marcat la meva dia la meva dona. No n'hi no, no ha cap més. No, no tan forta, eh? no pot No pot cantar, si sí. no pot cantar, aquesta quina, banda sonora. Quina, quina vols que et canti? -la? Aquesta, la dona, que que la aquesta la no la de la que no la coneixem. No, exacte, la banda sonora, la, la banda sonora no coneixem. Ah, la meva dona, no n'hi ha cap més com la meva dona, eh? La, I què em fa la seva dona, la banda sonora? Eh? Collons, la toca, de vegades. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ui, com de sonora. Seria el que em puteu per de cine que jo no hi entenc, cine, home! A ah, mi em parla de la, la de What's Història d'amor aquesta, sí, sí. aquesta em parla de mi! A part oh, de l'història! Com va aquesta? Com ah, oh, va aquesta? Ah, que tinc a cantar la música! It's un trosset! la la la la la la la la! ¿Qué historia? Es es es es ¿Si? es no, ¿Aquesta es la del doctor Chivago? No, que es de Nueva Story. Ah, Nueva sí. el doctor Chivago? No me recuerdo ya, por mirar. Pero queremos más, que ya se ¿Sí? ¿Lo ¿Sí? los girasoles y todo ello. No, ¿Qué ¿Sí? era? Comera. <tú> <tú> yo, yo, yo, a piratera es la vida. We pillage, we thunder, we rifle and loot. Drink up, mi heart is yo-ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, mi heart is yo-ho. Yo, -ho. yo, ho, yo. My for I ara donc podríem parlar d'una pel·lícula d'una banda sonora que va commoure aquelles parelles dels anys 70. Però abans hem de dir una cosa: La Marion ens va recalcar una noia que surt surta a les enquestes que posessin que preguntessin quantes pometes té el pomer. Un dubte com un altre. Sí, en I... vull una. Concentroquim també. De, de Pometa, vull. del Pomer. Mm. Vols un xiclet? No, un xiclet no el vull. Bé, bé, era suficient. Exacte, ara ja sabem què vol dir bé Badless o no. Tu ara n'has buscat, mm. Ui, no vols una Poma? De sèrio, eh? No vols una Poma? Ui, no No hi ha salietat? No hi ha salietat. No. Bé, el que dèiem, que ja sabem què vol dir BSO, que vol dir banda sonar original. Ens ha costat, però, eh, saber-ho? Sí, ens ha costat esbrinar-ho. Sí, però que sí, eh? Sí. Va ser molt dur, moltes hores, tinc somni. Sí, vols dir que n'hi ha per tant? Sí. Bé. Bueno. Doncs vinga, continuem? Continuem. Vinga, Anna, què ens estaves dient de les parelles dels 70? Doncs que una de les pel·lícules, que a les va convocionar més, és una música que podríem, bé, com aquesta que estem sentint de fons, però més antiga, com Love Story. Oh. Oh, sí, ja no només en un compte no us adormiu. A ho han dit més d'un cop. No només les del 70, eh? totes. Sí, sí però ha per a veure a les parelles, parelles del 70 no? de es van enamorar amb aquesta pel·lícula. Moltes parelles. És la seva preferida. I a les enquestes ja ho hem sentit. Sí. Bé, sí, jo oh, ja l'he intentat... Tararara, tararara, tararara, que no me'n surt. Tarararara. Tararararà. Tarararà. Bé. Ah, sí, ja l'escoltem. L'escoltem, Anna? Sí, ja l'estem escoltant. Sí, sí. Vinga. Aquesta pel·lícula, bueno, aquesta cançó hem de dir que els seus intèrprets són la Ryan O'Neal i l'Ali McGraw Bé, els intèrprets de la pel·lícula De la pel·lícula, eh? sí I aquí, quina tàl·li era que havia Ryan O'Neal i la la Barbara Streisand? Pensava que era aquesta, la de Love Story no. Eh? no, no ho sé A què? La... No, aquesta no és eh? No, no Ah, tenia associat això al Love Story, eh, amb una pel·li que fan també aquest, el Ryan O'Neill i la, la tia que de Barbara Streisand, el Mr. Napier No, eh. Eh? no sé, perquè van tornar a fer ah, oh. la segona part de l'Love Story no, no, no. No. no Bé, està bé No ha dit res Oh, oh Aquesta melodia sent de ponts Eh? és el teu permà d'excursió setmana que ve això i jo per això aquesta pel·lícula de... Aquesta que, això, a mi no me va agradar no, Quina? no, no, no el tros Story. aquell que està no he vist mai, no, no massa petidora és molt pesada oh, ai, no, perquè vosaltres no. segons és pesadíssima oh. Oh. doncs a mi em va agradar que voleu que us digui me n'alegro, eh? me oh. n'alegro molt quant sí, Con... sí. dura aquesta pel·lícula? Quint? No ho sé. Una durada mínima... Dues hores. Mare de Déu si no. No, no ho sé, eh. Ma. Imagina't Però... dues hores que si t'estimo, que si t'estimo, sí. que si em moro, que si no moro. No, no sé Però... quan dura. Però ara crec, ja que fa 7 anys, que han fet els 20 anys, d'aquí 3 anys farà 30 anys que s'ha estrenat la pel·lícula. Mare de Déu. M'asseguiu? No. I tant. De... Es va estrenar al 70. Doncs fa 7 mm. anys que ha fet 20 anys, aquesta pel·lícula. I no s'ha fet mm. una restrena I d'aquí 3 anys farà 30 anys. I espero que es faci una restrena perquè la puguem... Les noves tu, generacions... Sí, puguem tirar pel·lícula. enciams, tomàquets... o no. Bé, sembla que l'Ana no m'ha no. No. No, per ja que a la Guerra de les Galàxies, per exemple, i sí. a la Tercera Passe, volen tornar-les a passar pel cinema, doncs que torni a passar aquesta Love Story, sisplau, que la volem veure nosaltres també, amb bueno, nous bé. efectes especials. Que les dir. poles de neu sí. es desintegri. Un pa. ah. moment, sí, sí. moment. Ja posem una mica això a la Guerra de les Galàxies, la volen tornar a passar? Ja l'han passat! O oh, que has dit que faran el restreno de, de la Guerra de les Galàxies, així és en futur... I contres... ja l'han fet, Tants, sí. mal, però és que dit així en futur passava allà avui, altre, altre cop deixeu-vos-hi sí, ja veig... i, I continuem que hi ha sí. feina sembla que ens estem adormint aquí una mica amb la música I res. posem una música una mica més Marchosa, una mica més picant si no, una mica més, eh? no gaire més el sensual. tema You can live your head on de, de Joy Cooker ui, la pel·lícula 9 setmanes i media Interpretada per Mickey Rourke i Kim Basinger. El fabulós estrip des de la Kim Basinger. Quin no el recorde? Aquesta bonica cançó... Fa pensar en les triptease. Sí, eh? fa pensar en les triptis, no només de... Kim Bessinger, sinó de... Què, de Miquel sí, Rourke? No, de les Miquel ah, Rourke. De, de teatre de l'any passat. Què vas a dir? Ah! ah, ah va no. ser un estriptease impressionant. Genial interpretació. genial interpretació, eh? Sí. Però va ser, oh. Vamos! Sí, sí. Igual, igual. Sí. No, no se queda millor, eh? Molt millor els Miquel no de la playa a taboles. No se queda millor. Les proves de càsting, bueno, els de càsting van triar molt bé, eh? Sí? Sí, sí, realment espectaculars. Bé, sembla que almenys aquesta caixó ha aconseguit els propòsits que teníem esperançats, ens ha despertat a tots. Ah, sí, que ja era hora, eh? Ens estaven tornant massa... no. Mm, massa romàntics. Però hi tornem. Sí, vinga. Hi tornem, ara. Hi tornem. Déu ens posem mi. en el paper, uh -huh. i, però ara amb una pel·lícula molt i molt coneguda, que tampoc no fa tants anys, parlo de Dear Dancing, Potser fa anys que ja es va fer, però... Fa anys, però no fa anys. Damn. No. Exacte. Mm. És... No sé si m'entén. És actual. Sí, sí. Sí. De sí. bon rai. D'aquesta pel·li, Digues. que han fet una segona part. Tot podria ser. Sí, sí que han fet una segona part. És que a les tendes de discos sí. trobo una cinta, bueno, un compact, és igual, busquen el format que vulguis que hi és, que és More Dirty Dancing. Com o... sí, una no cosa així. També amb en Patrick Suaix i la Jennifer Gray? No, no, no, no. La portada s'hi semblen, però no. No. Mm, mm, sí, no hi estic aquí. Bueno, no hi estic aquí. No hi No hi No sé si és un recopilatori com fan els comitents. Que van fer Mas Gris o... Sí, per exemple. Exacte. Fatètic uh, que la segona part. O com... No, del Sabre de de sí. També van fer la segona part. També. Mas Fiebre del Sabre de, de Notxe. Sí. Oh, segona part. La, la de Gris, la 2, i sortia la Michelle Pfeiffer, no? Sí. Mm. Era sí, ella? Sí, eh. va ser una de les primeres pel·lícules. És tan patètica, jo trobo. No ho sé. Comencem dient que aquesta ja és la cançó ah, de Death Dancing. M'estic de emocionant. Ah. Aquesta ja conmou la gent eh? de, de la nostra edat. Ja, ja. No. Ja, doncs... No, la veritat és que no. Home, sí. Eh, és que sou uns insensibles, no teniu sí, cor ni teniu res. Sí, segur quan éreu més petits i la no vau veure us va agradar. Mm, sí. No. no. Nois. Aquesta pel·lícula, estàs sí. parlant. Ja ho veuràs, posem Sí. Home, no, no és... Seran, ni comparen pel·lícules d'amor i així? Doncs sí, jo trobo que no, però... Mm -hmm. el sí. no a mi m'agrada. A mi m'agrada. Sí. He trobat que això que balla, així encara sí. fa més braç. Un Val argument poc. No, té molt bueno, de mèrit, eh? Una de de mèrit, de de de mèrit, Home, pensa que les millors pel·lícules que s'han fet són històries d'amor. Mm. Per què endoblen les campanes? Mm. <coughs> no he vist La millor pel·lícula del món. Sí? De qui és, això? No ho sé, no? Ah. Home, més que hi ha la cançó de Metàl·lica, Forhunt no, de Belltols, però... Eh? Sí. Amb titol aquest, però res ah. més, eh? No... És una adaptació d'una novel·la de l'Ernest Hemingway. Ah. Mm. Mm. Molt bé. Sí, i què? Estàs aquí amb els morros inflats? I què vols dir més? No, és, ah. és una història ah. de mod. Sí, sí. Em sembla, no sé, trucar a un... No sé si que surt... Gary Cooper? On? Oh és el mascle. Aquesta, el porquín del balastrofana. No Un no xungo seria oh, no faci mascle, eh? Oh, oh, mascle. oh, avui en dia... Tio... Oh, pots trobar-te Guita, ho han fet mateix, tio. És veritat. Eh? Ah! Patrick Sué és molt mascle i mira. Guita, guita com ha acabat. Bueno, ah. com... sí. Uh -huh. No, no, no és en serio. No. I què deus a també de canviar una mica de cançoneta? Posar-ne una que faci... Més merder encara. A veure, com... quina? quina ens proposes? Esta, una pel·lícula del senyor Kevin Smith. El 93 ja va destacar per Clercs. Sí, ja veig que feu que no. no. Més aviat cinema així... independent. Mireu malament. Va, doncs bé, una història, era part? una història... Sí, us situo un Clercs, que la, la banda sonora que posarem serà la pel·lícula Malrats. Mm. Doncs, Clarkser eh, seria com l'original. Aha. Sí. Clarkser se situava en un supermercat on passaven, mira, aquesta la tenim? Sí. La música ja em sona. La música et sona. Eh. Doncs, mira, ja ja podré una mica rollo després, si perquè escoltem... aquesta me agrada moltíssim. No, continuo, a veure que ja estem situats, un supermercat, diga, veïll. Un supermercat. No I allà, que... sí. No sé si. Sí. Eh? Va. Ah, sí. Ara... ah. Situació, si a casa, vins, va. situació, supermercat. En aquest supermercat, a veure, en més detalls. Mireu-vos aquella sèrie que es deia Parker Lewis? Oh, sí, sí. Oh. i oh, us un en recordeu d'un capítol però... que també passava en un supermercat? Ai, mare meva, no. No? Bé, doncs en aquest supermercat hi passen un merder d'històries, bàsicament totes són amoroses, clàssiques, entre, entre adolescents... Estropear una vieja feita. I <laughs> de... Sí, sí. Wow. I en fi, són històries d'aquestes, tipus... Uh, aquestes series que estan passant, o que passaven, per la tele, la TV3, per exemple, la, com l'Helena i, i els seus amigots... Patètic. Patètic, sí, doncs mira... I les versons. La, doncs l'argumentació de Malrats és similar. Són històries d'aquestes. L'escoltem, dona? escoltem aquesta cançó dels Gups, titulada així, Balmy Up, Buttercup. Quina era la primera? Promete. continuem amb més música ah, la tallem, A tallem. Wow. Molt... ja està bé, ja està bé Raül però ens havíem animat ara amb aquesta Encara un trauma, m'he fet no, patir un trauma no, però wow. la cabeta també és una mica marxosa, oi Anna? Oh. Sí, explica'ns-ho, explicans i és una nova versió d'una història bueno, jo diria que la història més apassionant d'amor que, que ha existit mai totes les històries oh. d'amor s'han basat en aquesta sí, oh. aquesta cançó eh, és d'un grup Actual, també, de Cardigans, que es diu Loveful, i la pel·lícula és Romeo i Julieta. I interpretada per Leonardo DiCaprio i Claire Dent. I amb l'ambientació que ha donat Bart Lurman, ha deixat la pel·lícula? No l'he vist. Una de les millors pel·lícules de l'est. Ha molt bé. Ah, m'ho crec. Molt ben adaptada, sobretot. I Original... Mm, però jo el que veig a la portada del Compaq, allò, el tio aquell que va amb una pistola o no sé què, aquelles amb Romeo? Sí. sí. Aquell roset. No sé, sí, no sé, és -de que és en blanc i negre. La sí, la sí, la no? la -de eh? Pensava que és en blanc i negre, no, la portada? No, va, no. No, no? Eh? que surt el noi allà així... Va, així allò amb una camisa hawaïana, el tio... què passa? És tota una ambientació així... Va a parir. Aquest tipus de pel·lícules i adaptacions així rares un i coses així en la meva trapsió. Està ja ja no? Ah, pot ser. que te els juguers, que truquin, tot. Sí, sí, ja pot ser. Sí, sí, que troquin. portem aquí 50 minuts gairebé. Què ens estimeu, no? cruels. Que escoltin un trosset de veu, Vinga. Tota la banda sonora d'aquesta pel·lícula és genial. Molt bona. Sí, sí. A més, pots trobar de tots els estils. Exacte. Està molt ben repartida. La positiva és un gat xipós, eh? Ah. I pensem sí, que, sí. La... que hi ha una cançó d'aquesta banda sonora que també fa de banda sonora d'un fantàstic curt que es diu Cicos. No es podia aguantar més, el noi ho ha hagut de dir. S'ha de, sí. de veure aquest curt va, va. moltes vegades. Per la festa major <laughs> potser algú la veurà. Serà un convertiri. De breta. Oh, no. no, no, però, perquè hi ha convidats. Però... Ah. Ah, Molt bé, continuem això. amb les pel·lícules. Passem un altre estiu de pel·lícula a això. M'havia perdut ara. Malo. La pel·lícula Quatre Odes i un Funeral. Eh? Mm -hmm. Situem-nos. Sí. Andy McDowell i... Uh, Tio Gran. Giu Gran. Giu Gran. Giu Gran. Ah, exacte. Els altres ja no ho sé. És ah, també una que... història d'amor, però sí que és una és com una comèdia amb... i a dins hi té una diferent una història d'amor i... i històries ah, i... que no són tant d'amor. Sí. Però... És un tipus de pel·lícula que em recorda aquells tres solteros i un viveró, eh? eh. no sé, el fet de pel·lícula, potser pel títol, quatre boders i un funeral, tres solteros i un viveró, eh? no, sé. sí. sí, no ho sé. no sé. M'agrada. Trobo que sí, que és originals. Mhm. Mm Bé, tot i així, la versió que estem escoltant, estem acostumats a escoltar la, la de Wet Wet Wet. També em sembla que és un producte de per allà dalt. No sé. Anglès, no, no ho sé, sincerament. Sí, que han triomfat només amb aquesta cançó, no? Però és molt bona aquesta no, cançó. No, sí. sé. Sí, però... No sí, sé, vaig un reportatge d'aquests nois i... No, se'ls ha de treure mèrit. D'aquí, de... Wet Wet Wet Wet. Home, en tenen altres cançons i sí, abans, abans d'aquesta en tenen una molt coneguda, una lenta, que, que em sembla que els havia fet fa molt... Ah, que no sé, no sé. Si sí. parlo, si jo, la ignorància fa ser valent. Sí, dos Estic anys parlant. abans de... Uau! De ho Així ho has de mare de Déu! En Xavi diu pot, però quan diu, diu ben dit, eh? Tinc un boli, eh? T'ho puc clau a mig del cap. Ui, apa! Ui, ja. ui, ui, ui, abans Passem que... Passem uh, de vora, odi, sí, sí. eh? Ui. Abans home. que arribi la saga al Riu escoltem un oh. petit fremenc recordo que aquesta no és la versió de Guatuatuet sinó que és la del senyor Presley I get to oh, yes, I you promise to Sí, per exemple, Gost, aquella pel·lícula d'El senyor... Ui, no miris. Ai, sí. Oh. Quin senyor, quin senyor. Quin senyor? Ah, també aquella del Dirti no? Era un fantasma. És eh. el Patrick Schweizer. Mai més ben dit, eh? Sí, Ai, hi ha el fantasma. Jo, amb aquesta pel·lícula, permeteu-me una opinió, però la sí. banda, que no, que no. no, mm. no Què vols dir amb això? Que no. Que no em va agradar gens. No, però, però... que, bàsicament que no he fet per la musiqueta. Sí, sí, i a més a més cal dir que els experts diuen que, que sí, que... diuen els experts. Per veure, és, que és que... molt difícil tocar les coses quan un està mort, no? Ah, sí, no era especial. No, no anava... <laughs> que estava ben ambientada, és dir, sí, on aquest que realment fantasma. el que passa quan ens morim és el que es mostra a la pel·lícula. Però podrien me mostrar una mica més, no sé. Més fred. No, més faret. El que passa que en diverses situacions que es troba en Patetsuais, quan hi és un fantasma... Fantasmas per tot arreu. Massa, massa humorístic, no ho sé, en el, com per exemple en l'escena de, del metro. Ah, és la millor escena de la pel·lícula? Ui. Amb aquell que l'ensenya a tocar les coses, és genial. Sí. No Pensa que s'ha de saber sí. en les pel·lícules, allò, els moments ràpids, lents, moments d'amor, moments de riure, per no fer la pel·lícula monòtona. No? Doncs jo trobo que no, que no ha de ser tot igual, però no d'un extrem a l'altre. Ah, doncs, a mi, però... no, jo deia per posar la música musiqueta... El de... del metro em recorda en aquell en Manel de l'estació d'enllars. <laughs> Ah, és veritat. Sí, eh? La galla es ullera, es roga i veu els ulls de galla es canxi. Mm. Sí, sí, em recorda molt, eh? Com es diu? No sé si el fantasma, però sí. cara de... És la bestia. Sí. És molt bon actor, eh, per cert? Una però passada. no sé per què, el seu físic m'hi mm. recorda molt. Va, era fitobros, uh. Ah, era així tot gros, total. És el meu cruel, és. no ho he vist amb el, amb el paper, està així d'enllaç, el metro, enllaç, no sé. Sí, sí. Tot això tot és... de terra. Va. va. Va, escoltem, doncs, la melodia desencadenada. Sí, sí, va, deixem-ho. Per als amants d'Eud Què us ha semblat? Bé. bé. Inèdita? Mm. Sí, sí. A mi personalment m'agraden 1-2 i m'agrada la versió. Sí, sí. Anar la versió, dia 13. eh, d'1-2, no és pas la seva. Doncs estaria bé, eh? Vinga, anem a concert del dia 13. Vinga, va, va vinga. qui s'apunta? Que jo ens truqui, que ens vulgui ja, apuntar. A veure si us animeu a trucar. Home. Va, us regalem l'entrada. Nooo! Ui! No no. No és això és broma! No, eh? No. Ah, Truquem so... 10 persones, muntem un autocar. Us paguem el toc allà, a veure si com a mínim toqueu, home, no sé. Mm, el que ens costaria car, eh? Sí. Eh? Oh, pot ser con una terrassa. Bé, perquè, va, esclar, voldria anar a la terrassa la gent. Però encara és estiu, fresca, va, ara fa més, més fresca. Eh? Mm -hmm. Doncs vinga, continuem, perquè el temps se'ns està acabant. Oh. La propera cançó que escoltarem ara és de la banda sonora de la pel·lícula de Dràcula. A veure? Ah, sí. Digues? que, que m'acabo d'equivocar i ah, que, que no escoltarem la cançó de la banda sonora de Dràcula del Bramestocket, perquè ja la vam escoltar la setmana passada, Exacte. després del programa aquest. Mm, no, no, la setmana passada no, fa dues setmanes. Eh? El gran programa. Ah, és, és veritat. Va ser el gran programa... Ja no sabia quin programa era. El número I 5, no? 6, no, el 6. El gran número aquest ja ja t'ho diu, el 6. Míric. Sí, sí, sí. sí. Molt I... oh, bé, quina por. Molta. <laughs> I, i, I què? Ara s'hi aquí engargossat, no sèrio? Ah. I ara quina escoltem? Ara escoltarem una cançó de la pel·lícula del doctor Shivago que va guanyar 5 òscars amb la millor partitura original. La música és de Michel Legrane Richard Prondy Bennett. I la pel·lícula es titula Clar Estem. I és aquella que diuen... Les enquestes? La sí, la de los girasoles. L'heu vist o no? Sí, no, sí, no. sí, sí. Una escena molt bonica. És que A casa no, l'han vist no sé quantes vegades i no els he preguntat mai. Jo fa mai. molt de temps, I em sembla que sencera no l'he vist mai. La dels girasols? Que la van és... filmar per quedar a la Burgos, no? Allà en tastar l'Uri. Què dius <laughs> ja, ara? Sí. La nostra veu de la setmana, com es troba a faltar? Oh. Havia de sortir. Ai, clar, que... Va, escoltem això, si voleu. Ara recordant el nostre buri. Què que estem una cançó molt bonica per una sí, però... pel·lícula molt bonica, Pots potser una mica pensat. lenta, sí, eh? sí, sí, perquè sí, no us acabeu de plural. dormir, sí, que que i per adonar-vos de l'avorrits que estàvem, sí. ara us posem la banda sonora, una cançó de la banda sonora d'una pel·lícula que fa poc que han estrenat, acaba d'arribar a la ràdio, no l'hem escoltada ni nosaltres, no us assonarà no sabreu. però sabreu què, sí que Segur. us assonarà, què és? Què és? una pel·lícula... Ansietat, deixa saber. Que és la segona part d'una pel·lícula... Quina, Co quina? de Montepartido. No. Ai. Està basada en, que, en, que? En, en Dràcula. Us sona Dràcula? Sí, sí. sí. Doncs és una versió de Dràcula, es... diguem-ne que es diu Bràcula. Ai, Uix! Vius, ah, no? Sí, no. Ai, ai, dol... ai, ai. Ah. ai, ai, ai! Treu voleu a... El con de moro, una cosa així. Ah! Aquí mal, venga, con això. vinga, con de moro. Escoltem-lo, vinga. Mare de Déu. Ejo de Satán. T Abarrats. Boníssim. Sabe a destrucción. Cots ah. d'això. Què us Jo aixafo la cançó, tio. No es pot escoltar. No, no pot ser. No l'aixafes. Perquè el cotxe portes tu, perquè si no, no tornaves. Què us sembla? Va, parlem d'aquesta cançó. Deixem-ho en què Opinió, trobo que no hauríem de fer pel·lícules així. Ni que així. així, de pel·lícules de tot. de tot, de tot. A veure, no sé. hi ha persones lletges i hi ha persones guapes. Hi ha persones i pel·lícules lletges. Clar. Sí. I aquesta pel·lícula, per moltes, no és dolenta, serà bona és, és i l'agradaria su L'has vista? L'has vista? Pero, pero, però ja em... no, eh? no, no cal que la vegi? Ja si doncs no opini! No cal que ve... la vegi, ja se sap com si no serà. Si no veus una cosa no pots opinar. Mira, jo hi però, la xiquito. primera part, per era un tros, l'altre dia, i és que no, no vaig poder seguir-la. No. Hem de donar oportunitats al cinema espanyol. Eh? Però no així, no, per favor. No, no, és que... <laughs> és que, és que... Per això mateix, cinema espanyol. Això... Què? Mira, ara estic de ver amb tessis, ara. Em falta l'oda, per això que faig. El cinema perquè ara ens facin això. Què? Però hi ha molta gent que se passa bé mirant Exacte. És una pel·lícula per orgullós. Clar, clar, si la fan és perquè la gent s'ho mira, no? perquè fa traumes. Per favor, cuita. I la primera part devia tenir el seu èxit. Clar, clar, fa gràcia. Això recorda èpoques passades que no m'agradaria recordar. Jo no vaig viure, però no s'ha de censurar res, aquí, eh? Exacte, no, sí senyor. No I menys per... Xavi. I menys ben... no, no, no, no. Però em dieu que aquesta pedicula és bona. Em dieu que és bona, A veure qui troba que no és vist. bona. Jo no l'he vista. No, ni, ni ganes, oh, ni que oh, ni oh, oh. es l'entrada. Però, no. no. Però és que segur tí, que no ho serà. Aquí hi ha, hi ha un joc que amb el Quijote d'en Cervantes, i el Boràcula, i després hi com aquest el Bigote RC, és com el seu escudero. Es I no ho sé, hi ha coses que segurament us estaran bé. Que no ens faci gràcia... O això és pura això és una altra cosa. Si no sabeu, que, més que és més a més, sobre gustos no hay se... vull dir disputa. Ai, ai, dir? Anava a però no, disputa. Seis, sei, sei, anava a dir seis, no, seis, seis, Jo vull posar algun dia. Um, Cadascú li um, pot agradar el que vulgui. Sí, sí, sí. El no, seis, seis, sei. Que sí, que jo no he dit... Jo, ei, jo no he dit que no us pugui agravar, però... Nosaltres tampoc hem dit que ens agradi, per l'èstia, que podem quedar molt mal. Bueno, que ens em sap molt de greu ja, aquesta, aquest debat que s'està a aquí. que estàveu a punt de trucar, se'ns acaba. Sí. Clar, oh. sí. ara que anàveu sí. a la vostra opinió, també es sí. va llet. Bé, ja trucareu a... Oh. Uh. Home, és que això El donava que molt, eh? Jo, jo, jo! Mare de Déu! <laughs>